Звісно, ні, в тонній тихо відповіла мати. Чоловіки не дуже здогадливі. Дзвінок у двері сповістив про гостя. Настя відклала картоплину, яку не дочистила, пішла відчиняти. Можна? На поросі з усмішкою та величезним прямокутним тортом стояв Вадим. Не чекаючи дозволу, зайшов у вузький коридор з поверненням. Настя прочитала шоколадний напис по діагоналі поміж квітів, які прикрашали виріб. – Це молоді, нехай смакують, – пояснив чоловік, передаючи торт Насті. – Навіщо він витрачався? – Ми стільки всього готуємо, що не поїдять. – Ось побачиш, нічого не залишиться. Кампанія велика, всі молоді. – Тільки давай їсти, – промовив Вадим Жваво. Проте Настя добре знала його, тому таки почула нотки суму в голосі. Вона ледь знайшла вільне місце в холодильнику, щоб вмістити там об'ємний торт. Настя подякувала і спитала. Підемо посмалимо. Вони вийшли на балкон, де стояли дві табуретки та попільничка. У ній було кілька недопалків, як жартувала Настя жіночки, тонкі залишки її цигарок та чоловічки товщі, Валерки. Настя присіла, а Вадим запалив цигарку і оперся на поручні. Звідси відкривався вид на головну вулицю. Гарний краєвид, сказав він, порушивши мовчанку. У мене на першому поверсі все чути, але нічого не видно. І що ми там таке цікаве побачили? Запитала Настя. Помітивши, як пильно, Вадим на щось задивився. Пішов третій місяць, як зник мій Левко, відповів чоловік, глибоко затягнувшись димом. Я постійно вдивляюся в натовп людей, шукаючи його постать. Вночі прислухаюся до кроків за дверима, очікуючи, що ось зараз теленькне дзвінок, і він зайде. Генник повертається а з ним надія на те, що мій син також повернеться. Не треба втрачати надію, сказала Настя, хоча сподівання на повернення Лева танули з кожним днем. 18-річний син Вадима наприкінці листопада минулого року поїхав у Київ на Євромайдан, коли почалися мітинги. Батькові сповістив вже тоді, коли стояв із студентами на головній площі Києва. Левко телефонував щодня, а в ніч на перше грудня о четвертій ранку батько востаннє чув його голос. Вадим не відходив від умівкненого телевізора, дивлячись новини, де показували, як трьохсот беззахисних студентів-євромайданівців нещадно били кийками дві тисячі спецназівців. Він по сто разів передивлявся відео, виклані в інтернеті, намагаючись серед натупу побачити сина, аби хоч щось дізнатися про його долю. Далі були пошуки сина. Вадим чотири рази їздив до Києва, писав заяву до міліції, роздавав листівки з фотографією Лева, звертався до волонтерів, шукав по лікарнях і моргах усе марно. Сина не було ані серед живих, ані серед загиблих. І все-таки Вадим вірив, що Левко живий. За кілька днів до того син сказав йому, що познайомився з гарною дівчиною, студенткою, навіть натякнув, що, можливо, переведеться на навчання в столицю, щоби бути поруч з нею. Тоді Вадим зауважив, що йому ще рано думати про одруження, на що син відповів, «Кохання не має віку». Пізніше, напруживши пам'ять, Вадим згадав, що син називав її ім'я. Дівчину звали Юля. Вадим дуже шкодував, що не дізнався від сина її прізвище, а в адресу. Можливо, Юля могла б щось прояснити. Ось дочекаюся Ген, потім візьму відгули і ще раз поїду в Київ, сказав Вадим. «Незабаром у нас буде своє бюро розшику». Ляпнула Настя І одразу ж прикусила язика Вибач за недоречний жарт Сказала вона Від'їзд матері вивів мене з рівноваги Сама вже думаєш, що мені робити У першу чергу потрібно Вилікувати сина Поставити його на ноги Не знаю, скільки часу піде на його одужання Викличу лікаря Тоді вже буде видно А тут ще мама таке утнула Настя зітхнула зробила затяжку і розчевила недопалок в попільниці. «Я її не засуджую, сказав Вадим. «Вона хоче знайти свою доньку, і ти повинно це розуміти. Так хіба є проти? Але ж докидати все і їхати туди не знаю куди. Який звістки від неї?» Каже, що все добре, – шукає Ніну, розпитуючи місцевих про той містичний будинок, який бачила весні. А де вона зупинилася? У неї ще не вмерла віра, і є надія, що знайде, а зупинилась на вокзалі. Знаєш, Вадику, що я помітила? Настя підвелася, стала з ним поруч. Раніше я говорила, ні на любить, ні на робить, тобто вживала дієслова в теперішньому часі, ніби вона є. Лише кудись вийшла з дому ненадовго, і зараз повернеться. А потім, навіть не замислюючись, не усвідомлюючи, почала говорити про неї в минулому часі. Це було після одного року мовчання сестрі. Тоді я подумала, що її вже нема серед живих, що якась невидима сила підказала моїй підсвідомості, що її життя вже обірвалось. Тобто ти хочеш сказати, що люди, які не поруч із нами, живі, поки ми не почнемо говорити про них у минулому часі, запитав Вадим, зупинивши пильний погляд на Насті. То лише мої здогадки. Настя тяжко зітхнула. Я розумію, мамо, бо невідомість тяжка ноша. Досі ми не знаємо, чи за здоров'я не ставили в церкві свічку, чи за упокій. Ставимо за здоров'я, хоча, можливо, її душа, цей час немає спокою. Господи, що я плиту? Настя скаменулася. Я зробила тобі болюч. Я живу постійному болю вже майже сто днів. Ти пропонувала матрі повернутися. Умовляю, щодня, коли телефоную, але марно. Сказала, що повернеться тільки з Ніною. Не виключено, що мені самій доведеться їхати в Росію та забирати маму силою. Настя ледь усміхнулася куточками в уст. «Наша домовленість залишається в силі!» Вадим перевів розмову на інше. «Залишайте з валяркою молодь на одинці, а самі приходите до мене. Пиво за мною. Обіцяю, свіженьке та холодне. А я прихоплю рибку до пива», – пообіцяла Настя. «А також Алісу з Андрієм. Ти не проти? Ти що?» Я не уявляю тебе без подружки, то усміхнувся Вадим. Зберемося разом, як завжди. Посидемо, відпочинемо. Не будемо заважати молоді. До речі, а свекруху, куди подінете? Дачний сезон іще не відкрився. У сусідній під'їзд до Семенів не спровадимо, пояснила Настя. Її Натан познайомився з черговою подружкою і живе в неї. Тож Семенівні самотню. «Ходімо, бо я вже змерзла», – сказала жінка, та й картопля лежить нечищена. «Я тобі допоможу?» – викликався Вадим. Настя не заперечувала. Вона розуміла, що Вадим шукає будь-який привід, аби не залишитися на одинці з сумними думками. Син Левко – єдине, що було в його житті. Дружина померла під час пологів, тож Вадим самотужки виховував сина. Без бабусь та дідусів, без нянюк і коханок він так і не одружився, хоча мав тисячу шансів. У свої 44 роки чоловік виглядав набагато молодшим, бо привабле обличчя з правильними рисами ще не поорали зморшки, волосся не засивілося. При широких плечах, високому зрості, без випуклого черева. Вадим притягав до себе погляди жінок. До того ж чорний позашляховик та трикімнатна квартира у Мріївському будинку з автономним опаленням та сучасним ремонтом змушували тріпотіти жіночі серця. Примітка. Мріївські будинки – ті, які збудувала МЖК «Мрія Інвест». Напевно, не одна була готова стати дружиною самотнього красення – та господаркою шатної затишної квартири.